Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко, Таїс Вогник Безсмертя мрій. Глава перш. На дім пронизав різкий головний біль. Жадібно хапаючи повітря, вона відкрила очі. Вона була в липкому бруді, біле волосся злиплося грудками, цухорляве довге тіло мало всі ознаки крайнього виснаження. «Де я?» – стрельнуло в голові, а очі засліпив фіолетовий захід. Пам'ять поступово, шматочками, проявляла себе. Її відправили в довічне заслання на штучний планетоїд-12. Атмосферою тут була технічна споруда купол. Флора і фауна давно еволюціонували в щось інше, ніж предки з землі. На грудях надін – Лежав важкий камінь. Це розріджена атмосфера планетоїду. Така атмосфера скорочувала тривалість життя майже вдвічі і перетворювала його на тортури. У роті пересохло, а на планету спускалася холодна і вітряна ніч. Надін лежала в тьміяній траві. Навкруг. Було повно дрібного каміння в бурій глині. Стискаючись у позу ембріона, вона лежала грудочкою назавжди втраченого життя. За що? За що вона тут? В голові було порожньо, як і в шлунку. Періодично впадаючи в безпам'ятство, вона переживала цю ніч багато разів, прокидаючись від сильного тремтіння. Холод пробрався до кісток та розбудив її рано вранці. Штучне джерело світла під куполом в невеликій екосистемі регулювалося автоматично, створюючи клімат земної середньої смуги з лісами, луками і зимами, але флора екваторіальних джунглів також вижила тут в якийсь Новій формі. Надін потрапила на планетою 12 в квітні. На ній було якесь розірване лахміття, і зовсім не було нічого, щоб допомогло розпалити вогонь в цей затхлий ранок. Їй потрібно було шукати поселення до вічно ув'язнених. Тут не можна залишатися надовго адже вона могла стати жертвою хижаків. Грег стрельнула в її голові. Де ж ти? Двадцятип'ятирічна Надін була вже як два роки в шлюбі зі своїм чоловіком Грегом. Жили вони в Каліфорнії, мали невеличкий будинок, десять роботів-прислужників, пристойне становище в суспільстві. Грек працював програмістом в невеличкій юридичній компанії. Його послуги були в ціні. Вони жили в епоху великих змін. Ось як вже 40 років кожен штат США був незалежною державою. Планету Земля захопив процес поділу великих держав на більш дрібні. Всі хотіли своїх. Законів і прав. А сталося це після Великого Перемир'я. На землі вже як років 150 не було жодної війни. Земляни воювали століттями, поки не стався унікальний інцидент, коли 13 держав створили таємну змову проти однієї країни, не будемо говорити проти якої згадка її назви поза законом, і всі як один направили ракети на різні інфраструктурні об'єкти цієї країни, винищивши державу як таку, тому що вона представляла головну небезпеку для населення планети. Були і інші небезпечні країни, які воювали, але після такого прецеденту Нікому більше не хотілося бути вискочкою. Після був довгий мир, глобальна утилізація важкого озброєння, а ще через кілька десятків років частини держав, різні регіональні групи людей претендували на особливий свій лад правління, на свої кордони і шляхом, мітингів і інших політичних процесів з великою кількістю полярних груп стали формуватися крихітні держави, які все ж ще входили у великі політичні і економічні союзи. Тим не менш, у багатьох маленьких країнах кримінальне покарання стало ще більш жорстоким, щоб створити безпечну атмосферу для громадян. Грег був високий, 27-річний брюнет, який любив дорогі легкі сигари, комп'ютерні іграшки і усамітнення. Останнім часом він був холодний знадінь бо вона йому набридла своїми істериками і вимогами частіше бувати на людях. Бородач Грег був не проти поспілкуватися з іншими жінками, окрім Надін. Колись вона полонила його своєю красою, але він був тихонею і не звик долати важкі перешкоди в особі її нестерпного характеру. Його флірт з блакитно окою молодою секретаркою на роботі та занадто дружні теплі бесіди в соцмережах з парою подружок захоплювали його цілком. Але він залишався вірним надін фізично, а свої моральні заради мрії він не усвідомлював, бо не був злою людиною. Швидше був просто недосвідченим. Тайна дін з її категоричністю не кожен чоловік витримає. А хто і витримає, той охолоне до неї швидко, тому що не було в ній ще податливої жіночності. Окрім зовнішньої краси, вона була юна і дурна. Грегу подобалися невинні розмови з Алісою, секретаркою, тому що вона була привітною і веселою, і він постійно тікав від важкого боргу, який з кожним днем все більше крав його спокій. Надін стверджувала, що треба підтримувати рівень, треба замінити роботів-прибиральників, на більш просунуті моделі андроїдів Boston Dynamics. Треба оновити електронну систему їхнього будинку, купивши її в кредит. Треба бувати на великих заходах у місті, щоб знаходити нові корисні зв'язки. Треба їздити на престижні подорожі в часі, нескінченні треба-треба. Але Грег був Просто тихонею. Йому нічого не треба було, окрім свіжої комп'ютерної іграшки та тиші біля басейну з чаркою коньяку і сигарою. Надін, рідкісна красуня, хотіла зростання в суспільстві, хотіла популярності, хотіла бути на найвищому рівні в світі. Але Грег... Хоч і заздрісна партія для багатьох для неї був птахом не найвищого польоту. Надін пленталася по сирому бруду з останніх сил. Шлунок зводили судому так сильно, що голова йшла обертом. Вона розуміла, що треба щось з'їсти у мокрій землі. Жили невеличкі зелені ракоподібні, розміром з крихітну креветку. Добувати їх було клопітно, а сил від них небагато. Та що робити? Іншого виходу немає. Навколо було багато рослинності, але це був скоріше гай, ніж густий ліс. Величезне листя різних в'юнів і високі дерева з сріблястим листям Прикрашали цю безвихідь. Присівши на один бік, адже вона не могла встояти на тремтячих бідтоми колінах, Надін почала перебирати мокрий бруд пальцями, промацуючи глину в пошуках рачків. Поралася хвилин сорок, зловила три рачка і відразу їх з'їла, очистивши їх нігтями. Відчула росинку в роті не більш. Вимоталася. Але рушила далі, треба було шукати поселення. В далині було чутно рики, схожі на лев'ячі, але ще більш дебелі. Треба було терміново шукати укриття на ніч, в землі або стовбурі дерева. Вже було далеко за полудень, замрячу дощ. Вона йшла серед рідкісних чагарників, страшна як смерть. Адже її переселили сюди не відразу. Вона провела тиждень в проміжній зоні ізолятора, коли доля її вирішувалася в суді. Ув'язнені планетоїду 12 були приречені на первісне виживання громадою. І тільки раз на місяць до них прилітала капсула з доктором і державним юристом для подачі апеляцій. Час зустрічі з державними службовцями було обмежено до 15 хвилин в місяць. Весь інший час поселенці були зайняті полюванням, будуванням осель і внутрішніми міжусобицями, які ніхто не контролював. Існування Планетоїду-12 включало в себе кілька завдань. Одне з завдань – це вивчення нових екосистем. Як мутували зразки тварин та бактерій з землі, викликало особливий інтерес у вченого співтовариства. Вивчалися також адаптивні властивості людини в екстремальних умовах. Це був гуманний спосіб покарання для тих, хто раніше був засуджений до застосування смертельної ін'єкції. Ув'язнені планетоїду могли поборотися за своє життя, але тільки біля двох відсотків з них могли розраховувати на повторні суди і повернення на Землю. «Чому я тут? Чому? Що сталося?» Мерехтіло в голові Надін, але її почуття померли, як ніби вона вже не була живою. На глибині душі з'яяла тільки бездушна порожнеча. Її минуле життя складалося з крихітних уламків в пам'яті, і вона все б віддала, щоб повернутися туди, у своє минуле. Але хіба цінувала вона своє життя? Ні, вона часто була в депресії, в гонитві за ілюзорним майбутнім, зла і незадоволена всім, що її оточувало. Третій день вона паслася посеред нескінченного гаю. Вона пила ранкову росу з якихось величезних листків сріблястої кучерявої рослини, але цієї води було недостатньо. Її губи і горло пересохли. Вона відчувала сильне печіння в своїх нутрищах. Ночі були настільки холодними, що ні солома, ні листя не зігрівали її в ярку, в який вона залізла, як назавжди. На дім з неї вірилася в тому, що виживе. Сили рухатися майже не було. Лежачи на сухій траві, Майже в Маренні вона побачила кілька вогників над головою, круглих, яскравих вогників, і тратила свідомість. Надін працювала виконавчим директором у великій корпорації «Нові горизонти». Хоч вона і була адміністратором, але вона розуміла, до чого призводить безконтрольне поширення нових генних розробок, впроваджених в продукцію її підприємством. Людство не раз стикалось з пандеміями, страждаючи від нових вірусів і бактерій, мутантів, які походили від нових видів тварин і рослин. У міжнародних судах, Винуватці каралися, великі корпорації розвалювалися на частини після виплат штрафів, але прибуток був настільки великий, що великий бізнес продовжував процвітати. Генна інженерія гналася за результатом, дешевизною та цільовим завданням, що ставили власники. І час на те – щоб зробити тварин і рослин стійкими, зовсім не залишалося. Вони торгували їжею, вирощеною на хмарочосах. Історія вирощування їжі на дахах і інших поверхнях висоток налічувала вже років 500 безперервної практики і прагнення поліпшити технологію. Генні інженери з селекційного відділу Постійно створювали нові фрукти та овочі, м'ясні породи птахів і копитних також не відставали. Надін працювала по 10 годин на день, і її нерви були завжди на межі, тому що треба було контролювати великий штат співробітників. А ще ці інженери-лінеївці ніколи не могли встигнути в призначений термін. Вона перетворилася на чоловіка в спідниці. Грег не раз казав їй, варто більше відпочивати, а ще краще взагалі звільнитися з посади і народити дитину. Але Надін була вже в стрибку до вершини, і ніщо її не могло зупинити. Що ж сталося потім, що успішна молода жінка згубила своє життя назавжди? Надін прокинулася від сліпучого білого світла, яке заливало всю кімнату. Господи, що це? Що зі мною? Її пронизав жах, але вона рушила в бік стелі, як ніби якась летюча речовина. Плавно пливла вона до стелі, але, не долітаючи до неї, відчула ривок. немов вона надувна куля на мотузочці а довжина мотузки закінчилася. Так вона застигла посеред білої кімнати з великою кількістю світла, яке випромінювали білі стіни, не би всі ці стіни і її лампи. «Що зі мною?» Вона намагалася поворухнути руками, ногами, але відчула тільки легке повітря і більше нічого. «Де? Де мої ноги?» «Де мої руки? Де моє тіло? Що ж це? Я померла?» Думки промайнули, як швидкий поїзд. Вона думала про Грега, про їх невеликий будинок на березі океану, про своїх добрих батьків, які терпіли всі її витівки і завжди посміхалися, потураючи їй у всьому. Вона думала про синє небо, про теплі, Сонячні обійми. Невже все скінчено для неї, і вона буде бовтатися тут на прив'язі, як вічна ув'язнена, посеред цього білого світла, в повній відсутності свободи та без тіла. Ішов час. Скільки часу пройшло? Вона не могла зрозуміти, але їй здавалося, що кожна секунда триває вічність. Думки кружляли в ній, доводячи її до божевілля. Прозорий будинок, шум океану, дерева на вітрі, податливий там який грех, літня сусідка вдова Марта, яка часто пекла пироги по-старовинному без електронної кухні, та пригощала їх своїми кулінарними шедеврами. Перше кохання, перший поцілунок, школа, де її група вивчала історію створення першого штучного інтелекту, клуб по дорозі додому з коледжу, клуб «Райдужний дим», там з іншими студентами вони частенько сиділи, вдихаючи фруктові чаї, у вигляді диму Через тонесеньку трубочку Літня спека І гряда засніжених гірських Хребтів Думки летіли як метелики І перетворювалися В строкатий рій Який зводив її з розуму Вона знову отримала Змогу відчувати Натхненно спогадами Але відчувати було Нічого Тільки невагомість і біле світло, тому їй докучали думки про минуле. Думки злилися в єдиний шум в голові, потроху підкрадалась байдужість, час минав, але нічого не змінювалося. Де ніч, де день, як спати, тільки світло зі стін і порожнече повітря. Гнітюча нудьга байдужості накривала її чорсткою ковдрою. Ішов час, кімната зникла, а Надін осліпла від денного світла. Болісно нили всі кісточки, м'язи боліли тупим болем, тіло було важким, повіки здригнулися, і нарешті Надін відкрила очі. В один день всі співробітники немов би стали її сторонитися, як хвору на небезпечну інфекцію. У повітрі відчувалось незрозуміле напруження. Самовпевнена Надін не відразу зрозуміла, що їй щось загрожує. Вона збігла прозорими сходами до свого кабінету і виявила конверт на столі. Це була повістка в суд. Її сповістили також про звільнення. Її гарне обличчя спотворив шок непримирення. У блакитних очах майнула сталь. Не минулої хвилини, як до кабінету увійшли роботи-пристави і вказали їй шлях в ізолятор. Боже, невже так все серйозно? Надін зблідла і застигла, як камінь. Пристави супроводили її до воріт міської в'язниці. Коли вона йшла по скляних східцях будівлі офісу, слід їй люди кидали перелякані, а часом і урочисті погляди. Начальниця вона була ще та, занадто владна і без граму доброти. Ніколи не могла зрозуміти сімейні справи співробітників і дати зайвий день за свій рахунок. Люди працювали на знос. Стражники закрили її в перехідну зону ізолятору. Гуманно було не відразу людину відправляти на заслання, а попередньо в імітацію планетоїду на землі, повну піску, каменів, жаркого сонця і низьких чагарників. Без даху над головою – без води, в натовп розлючених в'язнів, які в зоні ізолятора могли знаходитися від року до двадцяти років. У діловому костюмі та зі зламаним каблуком, залишками макіяжу, Надін потрапила в гай пустелю. І вже тоді її мучило бажання щось з'їсти. Вона не поснідала вранці». В голові промайнуло все скінчено, все втратило сенс, боротися нема чого. Вона так думала і не вірила своїм думкам. Їй здавалося, що вона прокинеться від цього страшного сну, і все стане, як завжди, нормально. Надін відкрила очі, перебуваючи в тому ж гаю. На ній були ті ж самі лахміття, але щось було з її тілом не так. Вона була чиста, ні пилиночки. Її вже не діставали спрага і голод. Вона відчувала багато енергії в тілі, але вечоріло, і треба було шукати поселення або укриття. Надін вирішила шукати в тому напрямку, в якому вона вже йшла раніше – Бо прокинулась вона на тому ж місці, де втратила свідомість, коли побачила дивні вогники. Годину-дві пошукаю поселення, і потім буду облаштовуватися на ніч, якщо не знайду нікого, думала вона. Її життя зруйноване, її засудили до довічного заслання в місце, де немає цивілізації, а душа? Замість того, щоб відчувати нестерпний біль, ніби літала в хмарах, і разюча зміна її настрою сталася після непритомності при вигляді невідомих вогників. Вона почула хрипкий голос чоловіка він був кремезним, приземистим і накинувся на неї відразу, не давши їй навіть прокинутися від сну. Він почав рвати залишки її одягу на стегнах і грудях. Надін могла б жахнутися, адже чоловік був сильніший за неї, з брудною бородою, жадібно він намагався дістатися до її молодого тіла, але вона була спокійна, як під гіпнозом, в напівдрімоті. Раптом невидима сила схопила чоловіка, відірвала його від Надін, і жбурнула в дерево так сильно, що він впав замертво. Надін залишалася в тій же напівдремоті. В голові крутилася думка «Шукай поселення, шукай поселення, шукай поселення, а як знайдеш, поживи до приїзду юриста, вперед дій». Вона як зомбі попленталася по тм'яній траві, Весна була занадто ранньою, і нова зелень ще не виросла. Спливла картина суду в її спогадах. У Каліфорнії існували нелегальні лабораторії, де створювалися нові генні модифікації для овочів і тварин. І цей нелегальний товар опинявся в масовому продажі. Її звинуватили... Як одну з учасниць шахрайства. Нібито вона мала відношення до продажу нелегальних розробок. Але все це було неправдою. Надін ошелешено завмерла на три дні в місці попереднього ув'язнення. Так, вона була кар'єристкою, егоїсткою, байдужою і дурною, але працювала вона тільки легально у великій корпорації, яка мала відмінну репутацію. Після восьми пандемій, коли від мутованих занадто стійких вірусів нового покоління померли мільйони людей по всьому світу, закони за дане правопорушення стали дуже жорсткими. Надін жила в країні, де корупція становила настільки крихітний відсоток від всіх угод, що вона навіть в страшному сні не могла уявити, що існують засуджені помилково. Вона не була затятою патріоткою, але жила в тихому і облаштованому суспільстві. Вона вірила в свою країну і її закони, які застосовують по справедливості. Вона згадала сльози Грега, але її приголомшили не сльози, а його останній погляд, коли її забирали стражники із зали суду. У погляді читалося розчарування, яке боролося з любов'ю. Грег повірив у справжність звинувачень, і вона ставала в секунди їх останнього дотику очима жінкою брудною, низькою, справжньою шахрайкою. Не вартою його кохання. Це так сильно заранило Надін, що вона довго не могла прийти в себе. Вона дивилася в одну точку годинами, сидячи в одній тій самій позі, в місці попереднього ув'язнення, стискаючись від напруги. подимки як мантру, вона повторювала одні й ті ж самі слова. Вона говорила Грегу я невинна. Це помилка. Зрозумій, це помилка. Ні, це неправда. Ступаючи по торішній траві, раз у раз натикаючись на якісь сліди тварин, вона натрапила на галявину з солом'яними хатинами. У цьому поселенні знаходилось не більше п'ятидесяти хатин. Сутеніло. Вона повільно, але безстрашно підійшла до крайньої хатини без дверей і заглянула в неї. На підлозі спали три людини – два чоловіки і жінка, всі в різних кутах хатини. На них було взуття з якоїсь сухої трави. Воно було складно сплетене, нагадувало високі плетені чоботи. Плетені вони були – в багато шарів. З одягу на них були фіолетові шкури, довгі, нижче коліна, з короткою яскравою шерстю. Спали вони на плетених настилках, в центрі хатини, тліло багаття. На Дін завагалася. Що робити? Розбудити їх? А може, це небезпечно? В очах потемніло. Знову над нею кружляли вогники. І вона крізь дерімоту почула слова в голові грізним, гучним, противно-тонким голосом, не вила сирена електронного захисту будинку. «Коли вони прокинуться, ти голосно скажеш 1987 24 32. Надін прокинулася від дивного, навіяного трансового стану. Один чоловік поворохнувся. В надин йокнуло серце. Вона чула страшилки про насильство, рабство, в середовищі ув'язнених. Чоловік відкрив очі і втупився в неї. Його погляд з нічого не тямлячого після сну ставав все більш зухвалим і хижим. "Жінка", сказав чоловік тремтячим голосом. "У поселенні не вистачало жінок". Він схопився і швидко в оберемок схопив красуню на дін і сказав, будеш моєю. Його звали Аркан. Він був довготелесим, виснаженим, з гачкуватим носом і гострими очима ножами. Років йому було за п'ятдесят, не менше. В нього був вигляд, ніби він орав землю на каменоломні років десять. Надін навіть не спробувала вивільнитися з його рук. Вона знову відчула, що занурюється вперед непритомний півсон. Інші, чоловік і жінка, піднялися на підстилах, намагаючись зрозуміти, що відбувається в них під носом. Чоловік, Віктор, був вище середнього зросту, з добрими очима і кучерявим волоссям. Він глянув на ситуацію і твердо заперечував. «Аркан, кому належить нова ув'язнена, буде вирішувати рада. Відпусти її!» Аркан спохмурнів і відпустив Надін. Жінка була похмурою. Вона просто мовчки спостерігала за тим, що відбуватиметься далі. Надін прокинулася з напівдрімоти, і голосно й чітко вимовила: дев'ятнадцять вісімдесям, двадцять чотирьох тридцять два. Віктор, Аркан і жінка здригнулися, по їхніх тілах пробігла скороминуща судома, в їх головах пролунав все той же нестерпний голос, як сирена електронного захисту будинку, голос говорив. «Ви нікуди її не поведете, ні на яку раду, ви нікому її не покажете, а будете ховати її в себе в хатині п'ять днів до появи юриста. Ви будете її годувати, захищати, а потім переправити на місце прибуття капсули з землі і влаштуєте їй зустріч з юристом. Робіть!» Глава друга. Надін ховалася в хатині нових знайомих, вже довгих три дні. Вона чула голоси людей далеченько, коли громада збиралася на невеликій площі галявині, де влаштовувалася рада і вирішувалися місцеві перепітії. Вона чула звуки страти когось засудили до ста ударів батогом. Це добре, що закон громади забороняв стороннім перебувати на території власника. Тому в хатини жителів ніхто не заходив без запрошення. Віктор був дуже м'який до неї, намагався годувати її більш кращою їжею і виводити на прогулянку вночі під своїм пильним наглядом. Щось було в ньому таке, Ліричне, невинне, до всього він ставився дбайливо, до тварин, рослин та речей, та подекуди до емоцій співмешканців. Він був простим, але глибоким, як океан, в якому можна було потонути. Його очі посміхалися і сумували одночасно, а обличчя було тихим, як гладь озера. І це було так дивно. Він був прекрасний. Якби не обставини, можливо, я б могла полюбити його, думала Надін. Але все ж він був її тюремщиком. Після того, як вона вийшла з напівсну потьмарення, вона не розуміла, чому не може здатися на очі громаді. Але ні Аркан, ні Віктор, ні жінка не давали їй ніяких пояснень. Скомандували їй не показуватись нікому дуже суворо. Так і минали дні серед бузьких стін на глиняній долівці, в оточенні мурах і павуків по кутках. В голові на дін був густий туман, все змішалося, тільки... Рідкісні уривки колишнього шикарного життя бачилися їй, як сни з невідомості. На четвертий день біля порогу прошуркотіли кроки, і дін миттю забилася клубочком в кутку, прикопавшись плодами гіркого дикого лука і груш. На голову вона натягла солом'яний настил. Пошарудівши пару хвилин, Кроки затихли, віддаляючись. Надін вилізла з укриття і боязко почала заглядати на поріг хатини. Вона побачила на порозі два глиняні глечики з хвилистими кришечками, схожими на медузи, розфарбованими візерунками із зелених ліан. «А, це молоко, мабуть», – подумала Надін. Вчора вночі Віктор їй розповів, що раз на тиждень загальні надої молока розподіляють для всіх членів громади. Надін була голодна. Вип'ю трішки молока. Ніхто й не помітить. Зовсім трішечки. Взявши в руки глиняну піалку, вона зачерпнула з глечика і впіялася губами край піалки. Грег сидів в своєму офісі. Очі сліпило сонце, але йому було ліньки включити автоматичні штори голосовою командою. Він просто глибоко задумався, примружившись. Перебуваючи десь настільки далеко, що навіть сам не знав, де. Він жив як робот. Їздив на роботу, а після додому... Намагаючись уникати гучних компаній і навіть близьких друзів. Чим він був зайнятий вдома у заробочий час? Він сам не знав. Дивився фільм? Ні. Писав програму? Ні. Грав в свою улюблену іграшку «Завойовник»? Ні. Плавав у басейні? Ні. Він тинявся то там, то тут, то затримувався на ганку... Намагаючись щось зробити, але в цілому він був сам не свій, а його звичайні заняття проходили повз. Він не відчував болю, просто спустошення. Захист його особистості так спрацював, що різко обірвалась пам'ять про життя з Надін, після того як Надін повели із зали суду, а він з родичами тимчасово переїхав в будинок матері. Дні летіли стрункою низкою чогось безбарвного, тихого. Він ніби й не жив, а був у забутті, спокійному забутті. І ось на одній з голографічних панелей заграла гучна танцювальна музика, до нього прийшло повідомлення. Він скомандував, відкритий На нього дивилася Руда Пед. Це подруга по студентству Надін. Її веснянки сяяли на весняному сонці. Привіт, Грег. Є важлива розмова. Чекаю тебе в кафе осінь, о восьмій, сьогодні. Якщо не можеш сьогодні, тоді призначай свій час. Дуже чекаю твоєї відповіді. Завжди раніше усміхнена ПЕГ була такою серйозною, що Грег прокинувся від забуття і почав розтирати очі. Вони сиділи за мерехтливим бурим столиком з ПЕГ в призначений час. Навколо них кружляв голографічний листопад, зі стін лилася класична музика та так тихо, що ніщо не заважало розмові. Коли Віктор, Аркан і невідома жінка повернулися в хатину, вони побачили на землі розпластане тіло Надін. Її тіло били дрібні судоми, а обличчя було вкрите потом. Віктор кинувся до Надін і виявив поруч з нею розбиту глиняну піалу. Понюхавши уламок піали з залишками молока, він відчув, терпкий запах стебел ліани асмініум. Багато хто використовував асмініум для розправи з ворогами в поселеннях планетоїду-12. Всі троє знали, що якщо Надін доживе до ранку, то спасеться. Все вирішує ця ніч. Її перенесли під стінку хатини та вкрили бурою шкурою. Вона марала всю ніч. А Віктор змащував її губи соком плоду, схожим на лимон. Він намагався напоїти Надін, але вона була на взмозі пити. Надін всю ніч кликала Грега. Вона кричала йому, що ні в чому не винна. Віктор розмірковував, за який же такий злочин Надін потрапила сюди. Йому було цікаво, але він міг тільки гадати. І не більше. Віктор потрапив сюди незвичним чином. Він з юності цікавився історією, поступив на філософський і отримав спеціалізацію «релігієзнавець». За часів безтурботного студентства він, заради жарту, створив групу «Переворот». Це була антиурядова група, яка виступала проти корпоративного монополізму. На планетоїді 12 він був уже довгих 18 років і геть змінився особистісно. Жорстока боротьба за виживання зробила його суворим, холодним, але Надін пробуджувала в ньому залишки доброти, які ще існували в ньому, але частіше дрімали мертвим сном. Група переворот в своїй структурі мала складну систему – коли учасники стали обчислюватися сотнями, то його і ще кількох людей звинуватили в терористичній діяльності і за сфабрикованою справою засудили до довічного ув'язнення. Справа була настільки сфабрикована, скільки натягнута. Обвинувач розглянув публічно ідеологію і закони групи, протиставив законам Каліфорнії, і на підставі цього було пред'явлено звинувачення в суді. Адже за часів юності Віктора людей вже засуджували за майбутні злочини, які прораховувалися роботами, які створюють прогнози особистостної поведінки. Роботи-присяжні проаналізували кожен закон групи, Зіставили з законами держави і винесли вирок, не маючи ні грама людського співчуття. Віктор вдивлявся в обличчя Надін, приємний ніжний овал обличчя, маленькі губи, рівний ніс, ніжний колір шкіри, і ніяк не міг второпати, ну не схожа на дінна вбивцю, або людину, яка займалася організованою злочинністю. Її обличчя було невинно молодим, і тільки сталь в очах, яку він бачив напередодні, могла говорити про те, що Надін не така проста і не така м'яка, як це може здатися. Грег Вдивлявся в обличчя пампушки Пег. Воно було серйозним і сумним. Пег і Надін вчилися разом, а після закінчення навчання вони бачилися рідко, але в Word голограм ком'юніті спілкувалися годинами. Пег заговорила. «Грег, я не знаю, як ти це сприймеш і чи повіриш мені, «Але Дін мені скаржилася на кілька дивних подій. Я не можу повірити, що Надін була злочинницею». «Ні, тільки не вона», – продовжувала Пед. Грег хотів було встати і піти. Він підняв голову вгору і подивився з-за столу. «Грег, невже ти не хочеш знати, про що я?» – благально говорила вона. Я змирився. «Мені вже непогано». «До чого це все?» Сказав Грег сухим, похмурим голосом. Але все ж він сів назад на стілець і опустив голову. «Ми мріяли створити сім'ю, Гег», Сказав він, і в його очах блиснув глибокий смуток. Я їй вірив у всьому. Як я міг так помилятися? «Надін!» Розповіла мені, що останній місяць помічала стеження за собою. Вона вирішила, що це пов'язано з її роботою. Можливо, конкуренти хотіли вивідати інформацію про розробку нової генної модифікації, думала вона. І вона звернулася в детективне агентство «Фокс». Грег був приголомшений. Він не міг повірити своїм вухам. Чому його кохана дружина нічого не сказала йому? Вони виявили жучки в її кабінеті і холі. Її робочі та особисті аккаунти були зламані і проглядалися регулярно. «Може і так», – розгублено сказав Грег. «Але це не знімає з неї провини у злочині». Можливо, за неї стежили її спільники. «За два дні до засудження вона дзвонила мені стривожена. Я її не впізнала. Так сильно вона була бліда», – говорила Пел. «Справа ось у чому. Жучки, які виявили люди з «Фокс», були невідомого походження і виробництва». Вони стали руйнуватися якраз після виявлення. — В Сенсі, — Грек застиг. — В тому сенсі, що такої технології немає на землі, — підсумувала Пег. І ще вона говорила, що втратила три години часу, не знаючи, де вона була і що з нею було. Ти ж знаєш, що оператор її машини ізольований від неї. Він нічого не бачив. Вона зникла з машини, коли їхала на роботу, а прокинулася через три години. У своєму кабінеті вона там спала прямо за столом і нічого не пам'ятала. У неї виникли думки, що вона божеволіє. Двічі вночі вона прокидалася від того, що слухала гучний голос, який диктував їй якісь команди. Продовжувала Пег. Я й сама думала, що їй все привиділося. Але після того, що її заарештували, я розумію, що, можливо, вона була права про небезпеку. Я повинна була тобі це сказати. Ти повинен знати правду про Надін. Пег швидкими гнучкими пальцями з зеленими кохтиками витягла голографічний листок. Клену з куточка столу І почала підтверджувати Проплату рахунку Спасибі, Пег Я відправлю запиту Ворду Голограм Ком'юніті Щоб отримати відео Ваших бесід за останні місяці Ти не проти? м'яко попросив Грег Звичайно ні Удачі тобі І тримайся Пег вийшла з кафе Нервово озираючись Грег бродив по будинку до ранку. Ще зовсім недавно він знайшов спокій, змирився, але знов він відчував нову хвилю потрясіння. Його совість не могла більше спати, особливо після того, що він почув відпег. Він розумів, що треба провести розслідування, і завтра він, як мінімум, оформить запит на отримання бесід дружини в World Hologram Community. Але чому? Чому вона нічого не сказала йому? Так, вони віддалилися останнім часом один від одного, але він не очікував, що настільки велика прірва була між ними. Глава третя. Надін... Пережила цю ніч, але її стан був критичним. Вона була слабкою і ще не могла ходити. Віктор і Аркан домовилися сьогодні ж вночі відправитися в пішу подорож до місця прибуття капсули з землі, а на дін вони планували нести з собою на ношах. Ніч приховала б її існування від Інших людей поселення. Але що за молоко Отримали вони вчора? І кого Воно повинно було Отруїти? Адже про Надін Ніхто не знав. Невже когось із них? Вони вели себе тихо, З ув'язненими Не мали ніяких сварок, А перші роки Підпорядковувалися, Як всі новачки, Рабствували. Кому вони не догодили? У середовищі ув'язнених траплялися необґрунтовані вбивства, і Рада ніколи не могла повністю контролювати селище. Хто знає? Можливо, хтось поклав око на землі Віктора і Аркана. Вони володіли прилеглими родючими землями, і полювання на них завжди було вдалим. Не всі жителі поселення володіли такою родючою землею. Всю ніч дін тряслася на ночах. Її носіям було не легше. Навколо були реліктові місця. Якщо не брати до уваги, що вся екосистема була створена штучно, то звірі і рослинність зробили свій дизайн. Дорога була звивистою, скрізь було багато величезних каменів, навалених хаотично. На світанку в далечині вони побачили невелику будівлю в один поверх з обдертою синьою фарбою на стінах. Інші в'язні сюди прийдуть пізніше, адже їм не треба ховатися під покровом ночі. Віктор і Аркан залишили надин під великим деревом і пішли на полювання. Насувався південь, і диким тваринам було не до пошуку жертви. Цей час Надін була в безпеці. Вони підстрелили маленького порося. Поросята на планетої ДІ-12 були розміром з великого щура. Розріджена атмосфера не сприяла появі великих тварин. Адже для великого тіла Треба було більше кисні. Назбиравши по дорозі жменю якоїсь гусні, вони повернулися під дерево, де на них чекала Наді. Вона не могла більше боротися з бідами, які навалилися на неї. А решт довічне переселення, розлука з близькими отруєння, що загрожує позбавити життя, занадто багато страждань, короткий проміжок часу. Надін впала в порожню байдужість. Вона вже могла нормально рухатись і навіть вставати, але її рухи були млявими. Її поглинула апатія, і тільки Віктор ще трохи будив в ній життя. Та й то, тільки тому, що був просто ласкавий з нею. Вона неймовірно потребувала ніжного ставлення до себе і захисту як зневоднений у пустелі води. Але захисту було так мало, якісь жалюгідні крихти. Аркан розвів багаття. Він заздрісно поглядав на спілкування Віктора Інадін. Ось уже років сім у нього не було жінки. Раз у раз він кидав свої пронизливі погляди на цю пару яка явно фліртувала поміж собою. Жінка, що живе з ними в хатині, була засуджена радою до недоторканості. Ніхто не міг любити її під страхом смертної кари. Засмаживши порося із жменьку гусині, вони пообідали всі втрьох практично мовчки. Аркан був похмурим, а Надін і Віктор не могли говорити про ньому вільно. Після їжі Надін відчула себе набагато краще. Вона вже могла ходити, але повільно. Слабкість у всьому тілі ще не пройшла. До вечора до будівлі з облізлою фарбою підійшли ще кілька ув'язнених. Надін ховалася за дерево із спини чоловіків. Віктор і Аркан несвідомо пам'ятали слова, які їм сказали після цифр 19, 87, 24, вони розуміли, що Надін треба відвести на зустріч з юристом. А що буде відбуватися далі, на цю тему в їх головах був туман. Коли всі ув'язнені пішли з місця зустрічі, вони обережно повели Надін до будівлі. Через вузькі коридори вони привели її до кабінету юриста. Проштовхнувши її за двері, Віктор відійшов до стіни коридору, прислухаючись. Надін боязко підійшла до столу, за яким сидів кремезний лисуватий чоловік років п'ятидесяти з густими бровами і маленькими очима. Вираз обличчя чоловіка був твердим. По всьому видно було, що чоловік звик від апеляції та відмовляти в прийомі документів. Чоловік за звичкою підняв свій твердий погляд і подивився на неї скептично. Кому, як не йому знати, як мало в'язнів мають шанс на вдачу, на перегляд справи. Ну що у вас? кинув він роздратовано. Наділ розгубилася, намагаючись вимовити хоч слово. У мене немає часу. Припиняйте тягнути гуму. Даю вам п'ять хвилин, не більше. У Надін потемніла в очах, і якимось різким, чужим голосом вона твердо сказала «Дев'ятнадцять вісімдесят сім двадцять чотири тридцять два». Кремезний лисий чоловік швидко змінив свої настрої. Він заперепирав ногами, замахав руками і заохкав. Ох, це ви! Ну що ж ви відразу не сказали? Його голос був єлейно-солодким. Для вас все підготовлено. Всі документи на місці. Сьогодні ви вилітаєте на землю і будете залишатися в зоні ізолятора до перегляду вашої справи. Шок на дін неможливо було описати. Сил після хвороби і переживань у неї практично не залишалося, а тут таке. Промінь світла, надія на відновлення життя, її мучив неймовірний страх. Вона боялася радіти такій події. Раптом це не по-справжньому. Може, це жарт, помилка. Надін застигла в подиві. У вас є час до відльоту, ви можете почекати зовні, поки до вас не підійдуть супроводжуючі особи. Тіло Надін попленталося з кабінету, а потім супроводжуване Арканом і Віктором на вулицю. Але це було тільки тіло. Душа Надін полетіла кудись далеко, в невідомому напрямку. Час пролетів, як п'ять хвилин. Надін з тремтячими руками розповіла підсумок зустрічі Віктору, поки Аркан чекав їх на галявині неподалік. Віктор відчув своє серце. Воно защемило всередині його грудей, як у тісній клітці. Він подивився на біле волосся Надін, на її ніжний овал обличчя, Дитячі губи, маленький носик, і зрозумів, що бачить її востаднє. Ще недавно його життя було рівним і спокійним, а за кілька днів все змінилося. Ніжний вітерець хитав гілки дерев у такт з волоссям на дін. Як же сильно він був самотній! Скупа сльоза скотилася по його щоці, коли він дивився на спину Надін, її вели до капсули, супроводжуючи безбарвні роботи мінімалістичного дизайну. Так порожньо тепер тут, і весняне сонце не гріє Віктора. Чорна капсула могла вмістити в себе сорок осіб мінімум, але стільки місця ніколи не було потрібно. Перш ніж увійти в двері капсули, Надін обернулася і розшукала очима далеку згорблену постать Віктора. Вона кивнула йому на прощання і легесенько махнула рукою. Крізь всі біди та радість повернення на землю, радість виживання після хвороби, вона все ж відчула тяжкість, смутку розставання. «Прощавай, друже!» Ніжно подумала вона. Надін вирішила підкоритися цілком долі, нічого не прогнозувати, ні з чим не боротися, а просто плисти за течією. А В такому настрої вона проводила час в зоні ізолятора. Зона ізолятор була реліктовим місцем, одним з п'яти місць на планеті Земля, яке залишалося недоторканим. Такі суворі умови потрібні були для того, щоб підготувати людину до переселення. Але тут же жили й ті, хто очікував повторних судів. Ночами ще було холодно, і Надін дуже мерзла. У річці було багато риби, і вона не страждала від голоду. Людей в зоні було більш, ніж достатньо. І всі вони ще не були зіпсовані, Дикою боротьбою за життя. Вона перебувала серед ув'язнених, яких засудили перший раз. За часів життя на практика множинних вироків була змінена в її країні. За будь-які злочини людина могла бути ув'язнена тільки двічі в житті і вдруге довічно. Надін не уявляла, коли буде другий суд у її справі. Вона була в компанії жінок найтихіша. І ось низка холодних ночей підійшла до кінця. Її кудись вели супроводжуючи. Вона чекала дві години біля зали суду. На засіданні суду минуле звинувачення визнали недійсним. Надін... Нічого не розуміла, хто підготував апеляцію, з яких фактів і законів слід визнати минуле рішення суду недійсним. За сухими термінами адвоката вона не могла розпізнати сенс. Їй віддали її речі, карманний голографічний ретранслятор та сумочку з необхідними дрібничками – Запитали, чи може її зустріти хтось з родичів, і оголосили, що через годину вона може вийти на свободу. Стан на дін неможливо було описати. Вона б відчувала радість, але в неї не було сил це відчувати. З балакучої, активної молодої жінки – вона перетворилася в людину в глибокій прострації. Їй повідомили, що вона повинна пройти курс реабілітації у психіатра і нагадали, щоб вона зареєструвалася в профспілці для поновлення на роботі і в посаді. Закон зобов'язував її корпорацію повернути їй посаду. Звільнити людину було не так просто, без серйозних причин, або значних матеріальних компенсацій. А у випадку з Надін матеріальні компенсації були набагато дорожчі, ніж відновлення на посаді. Але статися це повинно було не раніше, ніж через місяць, після щоденної роботи з психотерапевтом. Надін не дзвонила Грегу. Вона сама не знала, чому. Їй Викликали машину, щоб вона дісталася додому. Біля воріт свого затишного будинку стояла не Надін, а зовсім інша жінка. Після всього, що з нею сталося, вона ніколи не стане колишньою. Вона буде цінувати абсолютно все, кожен подих цього дня. Все, що вона має, це просто незліченні багатства. Вона більше ніколи не буде витрачати своє життя на пусте, примхливе невдоволення. Але що ж, Грег, чи прийме він її, чи прийме вона його назад після зради? А може це і не було зовсім зрадою? Невідомо, щоб вона подумала, якби була на його місці». Розгублена, як ніби чужа в чужому домі, вона попленталась по доріжці, яку обрамляли низькорослі пальми. Грег до приїзду на Дін стиг не тільки переглянути бесіди на Дін з Пег в Ворду Голограм Ком'юніті, а й особисто приходив в детективне агентство «Фокс» та спілкувався з детективом, який працював з Надін. Той підтвердив факт стеження і наявність дивних жучків. Він сказав Грегу, що в Каліфорнії це вже дев'ята справа з такими жучками. За законами Каліфорнії такі справи відразу потрапляють в Міжнародну електронну базу правопорушень щит, І вона доступна для поліції та детективів всього світу. Але в такі справи заборонено присвячувати пресу. За витік інформації інформатору загрожує довічне позбавлення ліцензії, а то й тюремне ув'язнення. У всіх справах фігурували звичайні люди – і коли слідчі допитували тих, хто ставив жучки в приміщеннях, вони навідріз відмовлялися визнавати факт такого правопорушення. Детектор брехні також підтверджував правдивість їх слів. І коли їм пред'являлися факти у вигляді відео, де видно, що вони встановлюють жучок або запис інтерв'ю свідків, тільки тоді безпорадні постраждалі погоджувалися пройти гіпноз у психотерапевта. У двох випадках на такому сеансі люди починали говорити дивними голосами якийсь набір цифр і озвучувати команди у себе в голові, нав'язані невідомою особою. Після закінчення сеансу вони нічого не пам'ятали. Звичайно. Всім були пред'явлені звинувачення, але чи будуть вони покарані, як люди, що усвідомлювали свій проступок та не були в стані афекту? Невідомо. Слідчий надзвичайно глибоко посвятив Грега в деталі справи, тому що він був тільки розлучений і співчував особистому життю Грега як собі. Неочікувано Грег отримав повідомлення голограму з зображенням документів про звільнення Надін через годину після того, як суд виріс рішення на користь Надін. Вдивляючись в бок висповіщення, Грег не вірив своїм очам. Він і так уже картав себе за те, що так легко повірив у винуватість дружини, Докори сумління зовсім замучили його останні дні, і тут така вдача. Все позаду. Страх і радість змішались в серці Грега загальним клубком збудження. Грег не знав, чи вибачить йому на Дін те, що він так і не намагався зв'язатися з нею, коли вона була в місці попереднього ув'язнення чи пробачить вона йому те, що він повірив у її винуватість так швидко. Глава четверта Почувши сигнал відкриття воріт, Грек пішов через хол на Відкривши двері, він побачив Надін. Його серце здригнулося. Її погляд був похмуріше самої чорної хмари на світі. Фарбоване волосся відросло на сантиметрів три, і коріння волосся було свиною. Вдягнута в старе лахміття, вона перетворилася в кістки, обтягнуті шкірою. Держава містила програму реабілітації, але на дін – Вибрала не госпіталізацію, а відвідування лікарів, проживаючи вдома. Їх очі зустрілися. Минула Надін влаштувала б скандал, вилила б на Грега всю свою агресію, але нова Надін була всепрощаюча, добра, м'яка, нудьгуюча за своїм чоловіком. Їй здавалося, що вона не бачила його вічність. Її погляд пом'якшав. Грег ніжно обійняв її і повів до будинку, притримуючи її тіло, яке дуже втомилося боротися і в руках чоловіка просто розслабилося, як стара ганчірк. Перші часи в їхньому будинку Панував урочистий мир, тиша і спокій. Надін потихеньку відновлювала своє здоров'я. Вона набрала вагу, і колір її обличчя знов став нормальним. Надін і Грег думали про те, щоб завести дитину, але невиразна тривога не покидала їх ідилію адже справа простеження з інопланетними жучками так і не була розкритою, чи пройшла загроза для Надін. Очевидно, що їй корисний домашній спосіб життя і будь-який відповідальний пост у великій компанії краще залишити, так безпечніше. Але формально Надін потрібно було звільнитися з посади, тому що її повноваження на роботі поновлювалися автоматично за рішенням суду. Надін вмовляла Грега відпрацювати місяць і подати заяву про звільнення. Грегу не подобалася ця ідея. Працювати цілий місяць заради чого? Надін говорила, що є незавершений проєкт, на який вона витратила більше двох років, і що вона коректно передасть свої справи, залишаючись на гарному рахунку в компанії. «Ну, кому це потрібно?» «Заради чого?» «Адже ми вирішили, що діти головне для нас», вмовляв Грег Надін м'яким голосом. «Милий, всього лише місяць. Це так мало часу, – суперечила Надін, – «Вмовляючим голосочком. А якщо це небезпечно, ми не знаємо, чому стеження велося саме за тобою на твоїй роботі», – заперечував Грег. «Щось всередині Надін не давало їй відмовитися відразу від роботи. Що це було, вона і сама не розуміла». Щось мучило її бажанням побути в своєму кабінеті в головній будівлі Нових Горизонтів ще трохи. То їй здавалося, що треба поспілкуватися зі співробітниками наостанок, то закінчити свої справи, то ще якась незначна причина, яка не могла її переконати зовсім, що являється необхідною. В загальному якась Смута в голові. Коли Надін вийшла на роботу, Її підлеглі намагалися ні поглядом, Ні чим іншим не показувати їй, Що з нею щось не так. Все було, як раніше. І тільки в закутках довгих коридорів Ходили плітки про Надін. Вона відчувала їх спиною, але нічого не могла з цим зробити. Залишки марнославства ще надавали їй спокою. Хоч Надін змінилася, але щось з минулого все ще було в ній. Але вже не в такій мірі. Кар'єра перестала бути її самоціллю. Її дні на роботі розпадалися на години і секунди, які вона там просто коротала безініціативно. Навіщо вона тут Немає відповіді? Надін і Грег відвідували ласкавих батьків в тихому обійсті, гуляли довгими теплими вечорами біля океану і навіть якось на днях. Поїхали на пишне світлове шоу «Голограм-аватарок», яке проходило в сусідньому містечку. Дитячі мультперсонажі всіх кольорів веселки розміром з триповерховий будинок збудили фантазії на дін про малечу, яка галасливо то тут, то там весело кричала вигукувалки, підтримуючи багаторукого робомира» в сталевих обладунках та зграю салатових тиранозавриків. Курносики з різнобарвними ріжками в морі повітряних кульок під золотавою аркою полонили її серце захопленими посмішками та щирими хвилями здивування, прогулюючись в черговий день Надін з Грегом жваво обговорювали, як будуть звертатися до генетиків, щоб на найближчий час планувати дитину. Посмішка Грега, ніжні матові вітрини кафе і магазинів, шурхіт листя невеличкого парку біля фонтану – все було чудово, все навколо обгортало Надін загальним мирним рухом життя – як тиха морська хвиля, і вона могла просто плисти за її течією. Хвилини, години, дні тяглися як равлики, а небо радувало заходами. Все облаштувалось, а питання з минулого притихли, і все тривало б чудово в житті на дінь. Але щось неймовірне сталося в один з вечорів її нового життя. Грег нервово поглядав на годинник. Надін вже хвилин десять, тому повинна була повернутися додому. Він почав їй дзвонити, але вона не відповідала. Грег нервував не на жарт. Офіси Нових Горизонтів ставали пустини після восьмої вечора, але вона була в іншому корпусі будівлі, не в адміністративному, а в корпусі для вчених. Останні півтора тижня вона заходила туди майже кожен день поговорити за чашкою кави з однією дівчинкою з лабораторії. Її звали Еллі. Вона була одноліткою на Дін. Перше, вони заговорили в місці для відпочинку та обіду, яке було спільним для всіх співробітників корпорації. У місці відпочинку були кімнати для масажу і ресторан. Приміщення були великими, але Надін перша запримітила Еллі і підійшла до неї поговорити. Еллі ніколи не бачила керівництво такої високої ланки, як Надін тому вона відразу навіть не зрозуміла, ким працює Надін. Еллі була генетиком, спадковим. Її батько і мати теж були генетиками. Еллі була типовим біологом, добрим, відкритим, трохи в своєму світі. Її засереджений погляд карих очей не торкався мудрості життя та будь-яких хитрощів виживання, а стосувався виключно її професії. Еллі довірливо прийняла приятелювання з Надін, і вони разом їли, ходили на перекурчики, спілкувалися про різне. Маленька з Еллі була ще дитиною в душі, вона не мала хлопця, Проводила вечори вдома і з пристрастю вивчала свою справу. Інша справа Надін. Вона мала досвід, як зріла жінка. Абсолютно не що їх могло пов'язувати. І ось у вказаний вечір, після того, як Еллі показувала нові зразки мутантів Надін, Надін заспішила додому. Вони попрощалися, і Надін зняла білий халат і вийшла з лабораторії. Як тільки друга її нога опинилася за зачиненими дверима, На Надін прийшла судома, а в голові голосно зазвучали цифри дев'ятнадцять вісімдесят сім двадцять чотири тридцять два. Вона занурилася в напівдрімоту, в її голові звучали команди, а вона як робот виконувала їх, абсолютно нічого не відчуваючи при цьому. Вона не пішла додому, а пішла в жіночий туалет. Три відеокамери по дорозі в туалет вже були вимкнені, а після того, як вона пройшла повз, включені знову. Як з'ясувалося згодом, Камери всієї будівлі відключилися і включилися, тому терміново викликали техніка з відеоспостереження на роботу. Передивитись всіх людей, хто виходив з будівлі, не встигли, оголосивши режим надзвичайного стану з запізненням. Під час цього режиму всіх, хто виходить з будівлі, ідентифікували на виході персонально. Але якийсь час було згаяно безповоротно. Сидячи на підлозі однієї з кабінок, Надін чекала, коли всі підуть з будівлі. На поверсі залишався один оператор охорони. Надін тихо, як кішка, прокралася з туалету до кабінки оператора. Двері кабінки були відчинені. По дорозі Надін взяла вогнегасник. Ногою вибивши двері, вона огріла з усієї сили оператора по голові вогнегасником. Він впав непритомний на підлогу тісної кабінки. Команди в голові Надін звучали дуже голосно. Вона взяла руку оператора і притиснула її до монітора, активувавши доступ «А». В головне сховище, де зберігалися нові розробки, які ще не були представлені міжнародній науковій спільноті і не впливали на продукцію, яка вже була в продажу. Доступ оператора був обмежений, і після головного входу та коридору з дверима з усіх боків треба було відкрити широкі двері з кодом. Надін застигла... І тут в своїй голові вона почула послідовність цифр-коду. Після того, як Надін вбила всі цифри в електронну панель дверей, вони роз'їхалися, і вона вбігла в лабораторію. Заразок дев'яті п'ять промайнуло в її голові. Вона взяла заразок в руки. Це були пробірки. Вона почала виливати вміст в раковину, а потім, ретельно загорнувши пробірки в поліетилен, поклала їх собі в сумку. Але залишалися миші, гени яких були змінені в такій комбінації, як і в контрольних бактеріях в пробірці. Надін наділа рукавички і почала висипати мишей в шафу для усипляння. Миші пищали і хапалися лапками за прутики клітки, Надін довелося постаратися, знали б організації захисту тварин, що в лабораторії досі використовують живих мишей, був би величезний суспільний скандал. Коли миші опинилися в шафі, Надін натиснула кнопку «Усипляння». З стінок шафи повалив дим, і мишки всі почали падати на підлогу шафи та засинати. Коли справу було зроблено, Надін згребла всіх мишей в кілька поліетиленових пакетів і забрала з собою. Вона обробила всі поверхні, вичистивши все від відбитків біоматеріалу, щоб не залишити ДНК розробок в лабораторії. У Надін було таке відчуття, що вона – маріонетка, а від її рук і ніг – Мотузочки кудись ведуть вгору, і хтось смикає за них. Їй було дуже неприємно, до нудоти, але вона терпіла свій поганий стан. Вона прослизнула зі сховища назовні, вводячи новий код для закривання дверей. Швидко вперед, коридорчик, ще одні двері повз кабінку байдужого оператора, мить в ліфт. Нарешті перший поверх. На першому поверсі було багато операторів електронного захисту і адміністративного обслуговування будівлі чоловік сім, і всі вони лежали на підлозі без руху. Надін, нічому не дивуючись, прошмигнула на вулицю до стоянки. Оператора машини вона вимкнула сьогодні вона поїде сама. Повернувши за ріг в пошуках темної вулички, вона поїхала в невідомому напрямку. Відшукавши на задньому дворі маленького магазинчика металеву порожню бочку, забрала її до себе в машину. Надін поїхала до узбережжя. Грег хотів було їхати за Надін, але раптово його ноги підкосилися, він заснув прямо на килимі в Надін витягла бочку на пісок і поклала в неї тушки мишей в кульках і п'ять десятків пробірок та свої туфлі, обливши все це спиртом, який вона взяла в лабораторії. Вона підпалила запальничкою шматочок паперу і кинула в бочку. Коли все згоріло, вона відкотила бочку під місток плавучого ресторану, який стояв на штучному маленькому водоймищі. Електронна система слідопит могла, фотографуючи пісок, бачити не тільки те, що на поверхні, а й шар під поверхнею. Вона мала програму розпізнавання зруйнованих слідів. Таким чином виявити підошву взуття людини було просто, але не голі ноги, тому що обриси голих ніг були не такими чіткими, а ще й завтра на пляжі буде море народу. Застрибнувши в машину, Надін помчала до свого будинку. На одному з перехресть поблизу свого будинку Надін виявила, що їде на чужій машині. Але на півдрімота і чіткий високий голос з командами керував нею далі. Вона вийшла з машини, придивляючись, що попереду. Там, метрах п'яти, вона виявила свою машину. На своїй машині вона добралася додому. Що цікаво, так це те, що хтось на її машині чітко пройшов шлях від офісу Надін до перехрестя, де вона знайшла свою машину, і цей шлях був звичною дорогою Надін з роботи.